بل قصر نجدی وجد تقريبا د بیت المقدس وی د ما کی دو مرحله دو رجی د مزل اندازو ده جګړې سبب رسول الله دا به انکړو دنه وی کریم سره تو السلام یو استاد حارث ابن عمر الازدی د بصرہ دی ولی له ورولګلو په دې منځ کې شرحبیل ابن عمر الغسانی گرفتار کی یو سرځو سره قیدی وو د غنی روسه به شهید یې شکر شهید شو نو محمد رسول الله مجاهدین را جمع کړ او تقریبا 3 زره فوجین تشکیل کړ او ویل چې دې بن عمر ال انتقام والو د بریدونا او دمر ملګری ايشر دمه تشکیل کړینه و مخه غزعلانو او بده باندې تکړه او پهادر ملګری امیران کړو زید بن حارسا جعفر عبد الله ابن رواحه دل نه بي ورته دا ویلو کده یو شهید شونه به شو کاغه شهید چې شه دا بدر وره شهیدان کېږي ذکر رسول الله صلی الله علیه و کې او تعيين وکي دا, دا د شهادت په الله ډېر انسان کې شکل خدمتی تقوی اخلاص حته په غنی کتابونه کې کی درې کې شي و او کله کسان یو نبي چرته یاد کیږي بلانې شهید کې شهید شو به د سې کاری کې یو به به د ټول به شهیدان کېږي زګه اخلاقی او ښه تقوا به ګډې راوچتاوه د خدمت ماده بکېوا چې کله رخصت ول نو سې دنیا ورته ورکل غدامانه چا ول دعوه ورکهو دغه نور څه ګور د الله په نامو شروع کوي د جګړې کافر سره اعلان د جنگ کوي مقصد د جهاد او فېژن اذا الله رضا زنانو سره ډېر له حساساته او ښشمانو سره او بډاګانو سره و هغه راهبان چې غو برې خپل عبادتخانه کې د الله بندگی کوي دوکھی باندې کوي او تغییر باندې ورکوي پلونه اباذین پسونه دا باندې کټ کوي نبی تخریبوي او بازي وخت کې د اجازه ورکولو لپاره بنی قریزه او هغه یو جدا صورتو ځکه چې مسره مجمله ده تشریح غاړي الوداع د سنید الوداع محمد رسول الله صلی الله وکل شرا و فشنه و صحابه ټول ورځ دا غانې وکړي چې اللهم جگ جوړ راوالا غانمین او ډېر به اخترین لخرہ د ملګرو دا بزړه باندې فړل و چې دا دشمن صلی الله دیواتو مرګ لري بکسره شيدان کې او کل جداد فراق مصلی رضی ډېر دې شړې باندې ګران ته محمد رسول الله شکرا و فشنه عليه السلام عبد الله ابن ملګرو ورته ویل کولي شارېزم پسې غنا د دنیا پرسه نه د قید مې جړې شي و ان منکم الا واردها ایسو په تاسو کې نشم مگر به جهنم به ورځي کذب کې پروازم نو یو زمو کرا یو او دستورونه خلळे غې ته پوسو کې شي ولی و زه او جړل چکړه دا اولګې دوه اسنه پرې ووتو نو هم په دې وخت کې در سره غوښنه وکړل او ملګري ته پوسو کې حال چې کله مونږ لري جهانم باندې ورډنینو شنو به بر وحجو کنه ووس د ورور دې معنی قانونه مفاهیمونه کړلې سپین ډېر کجاندې ور کړه معنی لاخره چې کله ورشدنوي استخبارات ورته ویلې چې جنبه مقابل تقریبا دولکه فوجي نو ووس دوی ادریسره مجاهدین چې یو مجاهد په سر باندې شپکش پیدا کاسن را نو بازي ملګري ویل شي په وردم ګورځو په ذکر رسول الله تشكيل راکړه دروڅګه یې شرتات او بازي ملګري ویل شي نا منکو مخ نور غاړو عبد الله ابن رواحه ګډه نشنا ترغيب اشعاري ویل له ملګري په ورقمنده او جګړه جوړه شو د جګړې مخ کې چې کړه دوی وبسر مخامخ شو زيد ابن حارسه په ځیتک تقسیمه داخپل ګروپ کې مېمنه دې کې ترابل قطبه ابن قطاده اوروانه امیر چپ طرف له عباد ابن مالک الانصاری مخه طرف له شاسواران ولهل روسه طرف وبریمنس کې قومندانان و جنبه مقابل سره تقریبا دولکا خو پوجین وو لیکن پنزو سره کې اشنه و د سره وره بریدو کې عملیه شروع هغه تعجبونه کې چې دا کم کساندی به مونږ څنګه راځي ماکان پر جګړه و شو خدای دې من حریشه بری نيزو باندې دومره شقوله شو تا به دا ګمان کړو چې و وسو زيدو جعفر زلہو جندل اسکه واخصن پهنزور اجازه تاسو ته روزات وګړه سر وګړه او ماکم رخصت یې دل بنزم ورځ مانه به دیکیل شي او ولا نه شپلاس کې جندلونه ولا شي هغه او نه به به ډوډو موټ کېونه ولا وې لا شنوږي په تا وکړه دات اسه حالې یو نصرانی د شهره خانه او ولونو ایس شهیدی ادرې میرا واه جندل واخصن اول دا چې لکه خبره پیراغه خوشیرین ازن لوی ویلې جندې کله کله جګړه جوړه شو دم پسې شېش ثابت البدرې په نامو باندې وبال ملګری او بډا غشي جندې کله واښ سند امر دې ټوک شو ابو رافي شه فرمایي عبد الله بن عمر او جعفر شه بن جابر دې ملګری هوا وېزمن بده ملګری دې عمر فرغندګيري شو وې دې ملګری جندې واښ وېل شه دې خره شو دا والي وېزت توس من غمیر ونه اغه جنته واخصنه برته ملګری راځم شنغه اغه دشي طریقه وکړه چې د کی طرف او جن چپ طرف لا او چپ طرف او جن هي طرف لا مخ کې ورسره ورسره مخ کې راځندم کېم تغییر تبديل <سؤال> وکي یو اصل شاسو روان لوي چې تاسو بل څه سره باندې هغه من درځو تکبير आवाजونه باکوې په دښمه من دا یره را لا چې لکه دا خنور کومه کراغه اغه لمت ورکړه اغه به برته پوه شي چې دا کومه نه دراغه نه مقصده ملګری دغه تكتیکي هوکي جگړېم ملګری مرسته کول جگړېم کوله ورسره کولې ترته چې ما تنیمه نوره له مؤیدین او رسول ان دخلغه په قانون وشي چې تاسو راوتک تي دی یو صحابي وزنه کور له من پر خوده رسول الله عليه دکررون دي دوباره په دشمن باندې حمله کوي منهم زمته هم د خارید بن ولید جسبه دغه شهامت دغه تكتیک د شو ددي موتر غزان او روس چې کوم نن شروع کیږي غذا چې رسول الله عليه وسلم له سريه له ابي دریسو مجاهدینو ورکر په <تصفح> تقریبا 16 سواران دا و نجد الاخره ولګل شه دا باندې غفرخانه دندل ته وشیدو او د اور د ویریجه په شورشه د خلکو باندې عملیاتو کا اې دې ملک مجاهدینو سردا څورلیم ډېر کموي توخیم ډېر کموي جابر شه په سره مسره کمزور شون اخر کمانډانت شه ابو اوبید د ټول نه ده تو خیره کړي ولګل ته واچوي مګله <مانگلہ> به د ورشکي وب وک جوړ را کوله شمر تکاليف لري مجاهدين راغلي وا شګر روزول دي ربي وي جابر شپ تاسو به وک جوړ باندې څنګه وخت ته راو ورته وی شه په يزما بچي شي کله وک جوړه به منګر مانګو شي کشه وک جوړه د دین د اسم دومره تکلیفونه لري ملګری وي کی په دغه کمنه روانو د زری په د غرغني اومي پروت دي چې موږ الله راغور زول دوی چې تاسو لکه دا خو ما دی نو خوراګه ته شروعه تقریبا 8000 چې مجاهدین فاتح شو خوراګونی ته کول او په دیواز باندې ځن غړول چې برته بدونه کې وشو او زه خوراګه ته وګه وړل موخه ته وشم کړه شوخه تر دې پوری چې بده کې او صحابې قیس ابن سعد رجل الله تعالی عنه ډېر او چې دا د صحابې ویغه د کمانډان سابو عبد ابن په اس باندې او یو پکته دی مای سره ودره او نيزه پلاس کور کول دی پاس سر پور هغه نه راشه دو دوم راځه دری مې په دې سره کې تقریبا ډېر له صحابه کرام دا ورډنه نشو به اضافه و دومره لویه ځکه موږ د الله قدرت په کمالوم شو د دې مجاهدونو کرامت شو ځکه موږ الله سره آشنا ریسو نو پدې شي د اوبم درکنه لګي د الله بهترین اولیا دي متقین دا و او شي كله چې سړې دغه رسول د الله ذکر وکړه د الله لپاره د الله لپاره جوړ زمنا رب العالمین لو کول د فتنونه په امن کې و دنه کې کار لواند کېدل په دین د اسلام باندې خوش و را کوس کې دا مقصد نه ګرځاو عمل نه پټ کول او دامتې معلومه شو شي مې څومره غټي دغه دغه که جایزه شرعی و خري د حیوانات حلال شوه د خنجر نه نه تبدا چې نه دغه غیر غلاله نور شي نه قیس بن صادو او عربین دو کان را ګرځول او بونجیدو باندې خرچه کول لا چې پور وګوره کله اندازه ور رسیدا نو عمره جل الله دی عرب لوله شلکه ته خو دې دا شین ور کوي کې چې دا وګوره دا به خلاص نه کی ته تاسو کوي یو وګ دي ور کوي بهر بول ور کوي بهر بلو هغه ته تاسو کې وېدا چوغې نه شاعت دی وېدا پلاډې وفادار سره واخی خائنت چر دنه وکړي خامخبا مال را کوي دویمه په خبره دا اوس و مکی فتح درمازن مبارک و دې تقریبا اتم کا د هجرت دی او در رمضان د مېش لورې چې شهر الجهاد ذکر رسول الله بکسره جهادونه په رمضان کې کول جهد پر وخت کې ولې کوششtau په استلا کې دي شي بذل الجهد د مقابله تعذوب لا له علی کلمت الله خپلتا قدر رب العالمین د دشمن په مقابل کې سیمانو ول دله دین دل د وشتواله لپاره شیخ الاسلام ابن قیم زاده المعات کېږي څنورم جل کې ډیر لس اقسام د جهاد دي څلور د نفس سره دي په با علم باندې د په عمل باندې دریم په با دعوت باندې څلورم په صبره دو ده خواهش پر ده دی ابلیس سره د غوښ پرسی پرې خوده لو د ښن شګونه سنور د کافرانو سره دی مال باندې په شب باندې په لاس باندې په ځلو او دریم د عامه منافقانو سره دی تندورانه او لو باغی باندې سختي کوله د غوی سره سر. تیزی تقریبا د 190 اقصام د جهاد جګره سره راجمه کید ټول په محمد رسول الله کې موجود و شهر الجهاد د جهاد مې په ورته او سوره قصص کې رب العالمین ورته اشاره وکړه چې اے نبی موسی ال سره السلام لاړو تقریبا اتکله ال سره فقیزه کې تیر کړ ته په زموږ مدینه لاړو اتکله ال سره به تیري به په درازه زې زموږ رسول الله اکثر تشبيه موسی سره ده عليه السلام د مجاهدونو تشبيه باندې سوره سره ور د فرعونونو تشبيه در ابو جهل تشبيه فرعون سره ور د مشرکین تشبيه قبطیان سره په موسی ال سره السلام او ډېر حالات راغلي او رسول الله ربك د موسی ال سره تشكيله تقريبا قران كيس رش فق درش موسى ابن عمران ابن قاحس ابن لاوي ابن يسرى ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم والسلام والده يوحنس او بيور دوياني ويتشتا دورونا مثال شديله كدهيشو بالسلام عليه ورون ادريك اورجو كي كيو قرزود يجن اورس بي قسم تهونرا علا بشكلم بادشاہ شو دورونا اورتورا لورداوي ويل ج سم مشترك هي وكا لا تقريبا عليكم عليهم. د قرمه کې مشرکان متادرو ځخېدې په دی غار کې به په مدنین الله رسول ته بچي هجرونه کېږي او تاوتونه به کېږي او به مکه فتح شي او دا ټول به تله راځي ماشي چې تاسو موږ سره څه کوي موږ ټول غیره تیار یو صاحب خو بریزه نو ته به ورته علیکم الیوم تاسو باندې اسم علامه تیریشه ملامته نه دی د خلکو دی یوسف علیه السلام کته کول غوښتل چې دا د کته شي لیکن څنګه الله اوشته هو د کیږي کور څو الله او د انسان فاوخید فدیر دیش مونث کوي یو غد اوغان غواړي سجدي کوي نپلونه کوي د قرآن سر تعلق او د جهاد سره تعلق او صدقو سره تعلق ملایکو باندې ایمان او کتابونو باندې ایمان او پر رسولانو باندې ایمان او د منځه پابندیو د زکات پابندیو اخلاص پدې پا کې حسدون او شر د خلکو وکړو د خلکو محمد رسول الله سره حسد وکي حسد به خلک وولي کوي امام راضي الله عنه فرمایي وي دغه پنځو وجې دي د خلکو خدمت غواړي د مشتری سره مينره او د خپل <سؤال> منصب باندې لريږي په د الله په تقدیر باندې اعتراض لري په خلکو باندې کې شنو نه نه او د حسد ګرځ د حسد نشي سړی بچی ابن قیم فرمایع اعوذ بالله بوئی خاص کر د ادری صورتو نه بوئی صبر بکای تقوا بکای توبه بو باسي د خپل سره به دغه مقابل نه پارخ ساتي دغه سره به حسن عمل به د الله د رضا لپاره بکای صدقه بکای روزه بنس لسکور نه ذکر کړي وو ا د فتح المدینه باعث سو د جګړو لري اوښوا جګړه په دې مناسبت باندې اوښو چې محمد رسول الله سره رسول الله د مدینه ښار کوسلی کل کړی و یو داش الرحمن و رحیم روان کا د محمد صلی الله علیه وسلم د نن رسول الله روان کا رسول و نه منو د ورته دریم سم ملګری کرایې مونږ نه درکو غزم ملګری درته دا بره کا وای چرور ما شکل برا نو دریم ورځې اندته تقریبا بالکل بند کړي او شپږمه ورته ویل وساب ملجماعات کې یوه سره ملګری داخليږي ته چا له امن هو کېمر کولیش او موږ ور او کساب ملګرو بنچا بریدو کنه به بدل او سماته کوم ملګرو شاو کې به ملوساته ترلس کولو پروي بدایي وزنانې بهونی لیکلې نو پدې چې رسول الله سره باقي ملګری پدې ګندې کې شریکان شو پښتون او ګندي وای او څه د مکه مشلکان سره د رسول الله سره کوم شریکان شو هغه بنو خزاعه چې دا د رسول الله په خاني آشنایان و د جنبه مقابل سره بنو بکر د دې بنو خزاعه د بنو بکر مابین کې با اکثره وخت کې جګړه کېده کومیدان مچاړو له بنو خزاعه اې دې مشل شو مشل بزیل ابن ورقا او د جنبه مقابل مشل شو د بنو بکر اغلنه فل ابن معاويه نو داخل دې دا د دا پګندې کې داخل شو ډله نو پدېماس <مسكي> ماس کی مخ کې تقریبا د رځ رکشن ایمان راوړې خو شکل د دیو بسره د لیکل وحوا نظر کسان ایمان راوړو د دیو بسره نږدې کېدل دای غټ اثر لري او په دې کې موږ کوم شریکان مو شاملت لاله یو جل بتللو یمن لبت نو قافلی بتلو راتلو بیګمت تجارتونه یو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم کم خل شریکانو بنو ساعه دوی لاړ د وتیری والا کا پاګیزه کې واړول چې دا هم حرم لري چې و هم اطرافو د کوچانو باندې ژوند دی خېمه به ځان سره ول شي کوم ځبه دغه خلک هغه عرب لال تبه خېمې واله په دې منځ منځ رسول الله اخلاق نه متاثر کېدل متاثر کېدل چې اکثره خلکو به کې ایمان راوړو چې دوی کله ایمان راوړو ندی ما بین کې ویلې چې کله د ور وقمن به الله درازي چې اوسره باندې ولکم من خلوزنا کړي دي ادی بن بکر شيکه مشرقه ورته ویلي نوفل ابن معاویش مونږ لوځنه کړي دي کشران ورته مونږ کړي دي لوځنه کړه لوځنه سيتی بار دي دوی له ګزارو باندې په کار دي ولکم د پار مغلب شي خو راکې د څه چره بو کو چې مکه مشرکانو مم ځثر بده راځي شریفو مشرکانو ویلي چې لکم باندې خو صحابه باندې انتقام ته عقل تاسو موږ سره بده کوي اغول موږ کار نه شو کوله وجدال چمن د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم لپاره له سره دا تاسو سوئ دا کوی ځله چې ماعده اوس موږ نه لګې نه قبله کې ځوانان چې واغو جذباتین و یو د مقوی بل چې بس مون تاسو سره بدلی کې شریکی کو عمل پیو کوي ایک رما به کې صفان بن امیه به اور داخله شو سہل عمر چې دا بالکل د واحدم لیکره ورسې د ځکه ایمان راو ومې شربه تهجد وکړ او تهجد لپاره مکه هغه اسبابوم ویل <سؤال> شو چې خېلوله به یو وخت وو د کې دلوي د شریکه په ورسنه تونه وای د ګنا نه د دنیا په کار کې مزان نه نه شړې کې زه په راغمه نه کوي مې راو شربه کینې نه لري هغه تونه وحدیث ګره شهر په ظاهیرو دي ظاهیرو راغلي د سر په تاریخ او د اخرت سوچ او د زه ته ځان ساتل او د ښهانه زمانی مانی جوړونه کې خودن دعا کول مجاهده پتهجر شکل ولاړو نو دی بنو بکر شرذ اتحادې قريشو په دي بني خزعاو بني عمليت شروع کړه درګه سره کې بس شهیدان کړه په مانس ولال خلک درګه سنجره کې شهیدان کړه خو چې کته خو بني بکر راو قريشه مشتردي نو دا جنگ هم کو د شنجلي راته ایسه په را داخل شو حرم کې دا عادت شکل بشري ور داخلو شو نبيه بده خلکو انت قاتلنک وکړه خو به بشبه بار وځلو اشيرون ميلي جلستو وبالهينا اقتلوا مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسري وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك في اوصال الشلم الممزي دمكم مشركان قول مشركان مو لكن دي حرم ني بارويسو حرم دا طول على اخر شجر چا پیرا تاو کی اندازے کی دي ظالمانو پر حرم کے مرسر ندی ملگر اورتو وی دی قماندانان لیش ال حرم ال حرم ال احد ال احد نو فلی من ماگی لی ویلی وی دخل ال اله خمو کا دخل ال اله مو کا دخل حرم خمو کی دخل حرم خمو کی اورتو وی لا اله ال یومہ من اله ملہن الش اله بخبل کار کی ده حرم بی ذاتی وین کول خو انتقام و علی اورتو وی تاژ نو دی گونہ هنک اغلاگانی کو ی امانتون کی دا کارونه کو رشوتون حرم دیو حرم دیو د دې خبره وکړه وی د الله د لحاظ مونږ بلګو ساتنه لا لږ کې دی لا اله نه بلګو الاله شته نه خوږګره شروع کونکو په دې وخت کې دې بنو خزا او چي دې منډه واخه سد بدله من ورکا کور له چا غړي دې قومندانو ریښو دروازه چې کړه ټک ټک را خوشوګي سر وخت یو خلاص نه کړه ودبو شل کسانه په دې کې شهیدان کړه درې کسانه هغه او ش د دروښ صباح چیکرش پیدا داغ لګیږي نو دې قريش ورته ویل چې لکه داخل خو بانی بانی شو شو دا. و شي خوروش ارشدې بسنه نو ځای چې دې کرا خور راغاره شونه پس دا کساند دې ورقه ابن ورقه ویلې ویته قوم باندې بكر حمله وکړ لو پائګه کې دا قريش مو سره شریکان شو درې الته شهیدان کړو شون دا دې روخيار خلکو عرب متصل عمرو بن سالم الخزاعي يشاعر دلې ویل چې محمد رسول الله شاشه نه غلطه غلط راپور پیش کی د دین ز خبره معلومه شو چې په یوه کې بل چا کار وکړو د خپل سپید لپاره وګورو مخه د مخه خپل کار کوي شاشه نه هغه به ځین باندې ورته خواري ونی چې هوسبه برګه دازین ګډ وی عمر ابن سالم القزاعی شاعرم او ډیر پتا دی باندې لاړو حتا تردی پور دشتل کتابونه د لیکل دي چې د میمنه کوله هر وخت یو وخت یو د محمد رسول الله صلی سره نص مسجد پښیرونه کور درخه خپلې غلي وګړه خپل عذرونه ورته ذکر کړه یا رب انی ناشد محمدن اېز ماره په وژن محمد لا یو پیغام مې راوړی رسول الله علیه وله چې مخکې زموږ شاسو وروري و تاسو څه په مون باندې نن کو تاسو باندې نن کو مونږ اسلام راوړو زموږ ملګري په تہجد مولاړو وا او به حرم کې دې ځالمانو په مننه بریدو کې الته ملګری شهیدان د حرم بیزتیو کړو دلته شرکسان شهیدان رستانه موږ مګ واړو او د شو فوج موږ لراکا د شو لخر موږ لراکا چې د درې غوې دې دښمنانو ورشه انتقام والو رسول الله صلی دا, دا علیه و رحمه الله عرب د شیرن ویلي ورته وی سوایب استاب مطلب زپوش بلکې رسول الله الله وحیم کړي وای تر دې پوري عائشه رسول الله نه اله ویل چې دا د جهاد اصحاب یورست ابو بکر پختوناوکړه یا نسما لوری د څنګه دې جنگ اسبار ته تیار و رسول الله اجازه د جنگم نکي درو مين سره جګړه لانی وخت پاتري حواژن سره پاتري د مکه مشرکان سره داسبندی کړي د تنو څنګه ته تیار اغي ای څونه راس ډیر رازاره زنانه وا د دې وجهه مولانا عبد الباقي شافعي بارا کې کتاب لیکل حفظ الاسرار حديث کې مریز رسول الله فرمای چې اقزو حوايجکم باليمين بلک او کما قال داخپل حاجتونه تاسو غواړی چې په دې شي چې خلق له وایبا نبي کریم علیہ الصلوۃ والسلام لداغه ابوبکر ہوتےو چار رسول اللہ ته دروم سره راځل نه دیبې نه د حواژن سره لريبې نه وې د قریش سره لريبې آو وی غوخو د او ولسکاري لري کړی د شې شکار کړي لري ښا دا ګور راځي چاله په کې د دې مدل یو دسته مورانه وفد الله صلی الله ورل او انت وشرکین سو خلکو عملي تو تہجد من اذا اولاد دریکسن ات شیدان کلاو شیدان کلاو د حرم بی زتیف القلو کلاو خل کو دویش الہکا الہکا ویلا الہہ الیوم نن بالکل اللہ مومنون وی اللہ وشتہ رسول اللہ ورتہ علیہ خبر بالکل درسر زبص اس کو مکم زما انشاء اللہ درکم ایدی دشمنان نو انتقام اخلو خدا یات ساتای دا خبر اس مو ما بین کې بدی ذکر راز نشی ایڅو درنه خبر نشی دا مجاہد سری دشي باندې چې مهمه ملګری صحوال نشي دا په جنې دا ډېر خطرناک شې دی صح کارونه دی هغه چې ابو الله وی دا پېژنوي نه یا وی دا ابو الملګری وی خطرناک دی دا پلانې دي نه بالکل چې څومره مهم شلې خلک دي شي عادي خلک له جوړ کې چې نه تاخو سوق دېنه د اسلام او د مجاهدونو تاریخ چې کله سړي ګوري هغه ټول پرازا رسول الله فرمایي چې خپل حاجتونه به دې کې تمام باندې پورا کی. او دا دعاوې الله دې دښمنو شي دا تړاند کې راندته دا من چې بل کوسم دي حرکت ته پويونش وفد لاروانش ابو سفيان چې چې پرګرام خدای راکمن ترې کې محمد رسول الله خبر شي قسم په الله اغه په دریز سره کسونه باندې دوه لک کسره مقابله کړم موږ ورته چی یو ور میګنو په باندې اماج راځي چې من غوړکو تول کې نه ست نو په چدا د نبی صلی الله علیه و سلم د وه کاتب وګره په دې من وزان سريره پیدا کول په کار دی د رسول الله کاتب دی وه معاويه سی ابو مجرب بن ثابته هغه الحمدلله په ایمان باندې به برقرار پات شوو لکن عبد الله ابن ابي سرح د رسول الله لکره به کول آخر کې الله مرتدد دی وی ویلی ودا محمد صلی الله علیه و سلم د قبا کل سلیله نعوذ بالله من ذلك وهبچ سنگوا مال به یو رقم ته ما ورته غړ وډه او با د یقین چې دا مته <متحدث> وی لیکلو هغه نه او حال که دا خبره دا غلطه رسول الله فرمایي دروغ ويدا کوم خبره چورته د الله نبی کړي په مغه باندې فو دواز خدانو نور کټمانه وو معوسه بغیر من ثابته لكوسم د خلک دا وی قران, وصنان يعني قرآن وصنان من كوه او سنت چې کله ورته بیان کړي د قران او سنت کې من کوونه غلنه مجبور شي سبب تر باندې او اول قرار ځان له دا اش دروغ وایي خالص دروغ وایي څو کر انسان قرآن سره دروازه باندې نه نوته نو دا کچه تخويش پرستي کې علما لي گلي ابن تيمره ما ول له وبل کي ولیکن بدعت تا كفر شه دا بيان دا مرتشي ودا سړي عبد الله ابن ابي سرحه او د دې د اسلام غوښتنې چې سره شرکو کی الله تعالی روا واسې تی وګنی مشرک له مشرکوم د اغه اسلام برباديږي د رسول الله صلی الله علیه و سلم د پیغمبر دین سره بغوزل لري دغه پوری استهزاءو کی د کافرو سره تعاونو کی سحر حلالو ګنی د دین د انسانو باز خلک مشسنای کی د کریم علیه الصلاه والسلام دین نه اعراضو کی چې دا منمنه سجدہ غیر اللہ له وکي قران کریم را والی پډېرا مې پدې شيونکي وغورځي ګناه باندې استراکی بدینت باندې شیدا ماله حلال دا درب دا ده در رب العالمین دو ربوبیت نینکار وکي دین د اسلام پر یو خاص وخت پر موقت غني چې دا مې مقدوره وخت لپاره بس او دغه شنه ملائکه د الله له رین و غني عالم قديم غني قران کریم د الله کلامونه صحابه له کنزل وکي په قیمت باندې ایمان را نوړي د قران سره بل قانون راوړي دی ایمان پنهامت باندې شکر یو کی تے استام پنهامت نہ شکر یو کی د مسلمانانو په خلاف باندې صحیح رواه ل دی کفار سره تعاون کیری ابو سره مشابهات کیږي وغيرها ډېر اسباب مخ کیږيږي و د چکرا خبر اور ته وکړه لا ووس راځي راي پیشو راي داداش اول به من رسول الله لاله د دې مسلې دیت وله ابو سفیان وی دی له خو تیار ري کی دیتونه کوز مون خو دروښ کسان بګ وجلې دي ویر ازم ته به قصه زازان تیار خو مونږ نه کو از من کسان به وجود کیږي وی به جنگل شي وی جنگم شو کولی ابو سپین بری منځ کی دا خبر وکړ یو چل بو کو وی څو وی زه بلار سم رسول الله اللهمکه مکه مکیوی مجد الله صلی الله علیه وسلم کل کړی دی دی مو غیری مونږه تمدید وکړو معنا شل کاله دي شي چې کله دا تمدید کوو پدې منځ باندې د جګړې خبر شې مونږ وردی دی پدې منځ کل کړی دی پایغه وخت خدا لا یار و دغه کرایا ده وژنو سره رکترا شروخي را روان شو پیکا دا و شو چې د بودل ابن ورقات د دې جماعت سره او د دې سره سره بدله راغلا مخاوه شو ورته ویشت تللوې مدینې لونه بیا و بن قزاو کې د اقتر قتال شو من غو تهجیل او کار ورته ویني وې د مدینې کجوري سره شترې وینا و په چیکر شو نو دا به سفندوم ورکه سره و چې به کوم ځای کې د بودل مې نور کاغذ اوکا تړلې وا آل توره غه په چره واه کسا چمدا ماته کړو کې د کجور زړې و خرمه مې ده نه کې خرمه چې دی وکول نه ورکه ول دا سره رسول الله خو الله د قاسم علا دروغ ویلي و اوس وڅوبم پیغمبر علی اسلام له خلاو مدینه لا مدیننه شکل ته ور شو نو په دې وخت کې چوس ورچا کرے ز فاطمه کېګم ام حبيبه چې داده د لور وا او د محمد رسول الله فنکاه کې واه داږي کور لور داخل شو رسول الله په کور کې نو چې کله ور داخل شو نو هغه دې شو شړی غو نه واره د اراده لړنه چې تقریبا واټک لور شه ګور خپل پلار ټوله چې دې ټوله کړل نو دې ورته ویلې ویلوري لکه چې اسما خليدي شړې شړې پر سره د ډېر مینه محبتو کې په نسب سره مالو کنه مال بل اعلی راخله چې یو ملک امر سړې ما هغه ورته وینا هاذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادت محمد رسول الله بسراو ته شو کوشي بده بکی نو څو په دې باندې تعالی اجازه ده چې دکینه وان ترجلن مشرك نجس ته یو ګندا سړې ته د جواب کړي چې ویلې لقد اصوابه کې بعد شران لزما نورځي چې خلک راځي د شيمي لوري وتا لټه شرر شې ده لیدې به دا بشوي اوسم د قران او سنت بارګه داخله وې د دا قران او سنت ولا دي ته حق مسله بیانونه دي بو دا به به بریو دوی دا کار کوي دا شر دا منې دماغ دی خراب دي فتنه کې واقع دي دا و دا مسویر شپې باندې مانه کې نه سينه شو کو بارو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاموش الله زه اراده نه نه چې مسله څو کې پیغمبر علیه السلام د څه خبر اوردو نه یوازې پین کلار ابو بکر ورغه پوښتنه وکړه چې دوی موشه د مسلمانانو سوی دی ابو بکر ابو بکر رضی الله عنه قال چې ورغه وایي غواړو چې دغه مادر شوړاندې کو به چې خبر رسول الله کړي د پاک اسلام مینه اعتقاد دی زه در رسول الله په خلاف نه بل نظرونه یې پیش کولې چې بل ویل دریم مشر شوګی دی يا اخ عمر من الخطابه ماكيد عمر تب خبرنا انت وش اريد اخو امي حبيبي جده امتي مش ما مورده الله بنكا تقريبا سنوز درهمي دي ماharo دام بينو بنسو دي سلوت سرا اول جده رسول الله ازك بنكا چدي خون كلن حبش ولا لاغن نصراني شو دين طلبو طلب كتر از تم نصرانيش هم برسول الله بنواسي پتوكمو ایمان ندر اودي منلا وجل بشيرت ایمان راودي چكل بيدارا رسول نبی دې د دې خجر اکرام <نضائل> دوی جناب نبی کریم علیه <نضائل> السلام هغه په نکاحه <نضائل> نکړه د دوی وژنمن کې دا مرض چې ال ولا ول <نضائل> برا پیژنونه د الله دښمن موږ ورته غاړه ورکړو چې لري چې د نړۍ په دښمنۍ کې واقعي خپل <نضائل> له ملګري هم دوی جوړي داو راز او ورزو ولتان د دوی وژنمن په عبادت کې خونده منشته عبادت ته خونده ورکو لري د پروانه مو یو له سوجي ذکر کړي دی یو دا چې سره مخلوق کوي دوی مو چې د خوښ پرستی کوي دریم رسول الله دا ارتشه محترم نه چلورم پلہ بنی چھقیدن رچدس معرفت دی اسلام مہین چھقیدن رچدس ما دین دی وہ نبی بنی چھقیدن رچدس من بری بنزم دا پردیس حرام نہ زان وما احسان عمل کنی پیدا کئی اتم بدن ملگری انسان انتخابئی نہ ہم لسم دا ذکر وغیرہ نہ کئی سره دشمنی نہ او دا پکار دئی عبادت تے الحب لله والمغذب لله عمر سے بدل کے ماما اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تقبل بیشہ کشو کیا مصعب بن عمر ابو عبیدہ آب بن جراح ام حبيبی دا ابو سفیان مقابلہ دے تو کڑا عمر شبری وی لگ دانے ٹلگوک دکو اگہ ورتے وی اے ابو سفیان وی تل اداوچ نیٹھم تا انسان اس ما بخائے کہ ہونی درگی بلکہ دسر میگی اس ما بخائے کہ ودرگی مزہ سان مقابلہ کوں تا سرجان کم دا سومت یری تجاوز ہم عثمان ابن عفان قال لاڑو اغلی وی وسماره در رسول الله را یا علی شپته فاطمه تزهرہ منا سوا خبر کځی علی شپته حسن ورکه ماشو لوب مو وکول ورته وی ته سره نه وی ز در رسول الله په مقابل کې پیش کولې میرا خبره وکي فاطمه ویلې حسن دې خبره وکي دا د سرداری اغه و دام دې ته په دې کوڅو مو څه کړه ګرځې نو په دې کې بلال سے عمار او صحابہ چدا به خلکو سقم عذاب کول د در وروه شکر نظر باندې بروت یې ستنديره وړانده کړو هوڅو شو ورته وی ویل چې سمه تورې دی مشړ دي سره خلاصې کړو د سر مون الته ورزولې ده مشړ دي د مدني بریگو چوګي ګرزي ابو بکر صاحب ورته ویل الله وعلى ابو بکر صاحب راغه وي دقه شن ابو سفیان بده کوڅوګي ګرزي دو بلال صاحب او سہل او عمر شه مردریس خبر وکړي وېما ورته ویل چې تا خو مکی او سردار دلګي له حاصل کوي رسول الله ورته ویل شياب وکړه دا درې تا تاخه پکړې تا الله خ پکې او الله غضب له اوس انتظار سره الله غضب درمان لري تا مجاهدین سره پکړې او به دې دې څخه خبر اکړې ابوبکر شه چې خبر و او منډه منډه ماندی راغې بلال په دې کې راځم کې صاحبم راځم کې عمر ویا ماکه خبره ما تاسو له وکړه تاسو غو باغیم نه خپښی وی نه او کنه چې ګوره خپنه شکایت تاسو خپښ الله خپکه او چې الله خپو چې الله غضب کوي او زه الله غضب نه یریګ مونږه مال با کنه وکي الله تعالی با کنه وکي الله دې مونږه با کنه وکي مونږه الله درځاره פארتماف کړي خو دې کې عالی شه ورته ویزه تعالی خبرو کم چې مسجد نبی کې خپل جک شار د مانځنه ورسد شي وبچ دانټه شامل کله وکړه څه خبرونه پیغمبر علی السلام او درنا ابو بکر نو اسمنه او نزه ویشکله موږ کنه په خپل جیک شوې بلې چې ماده نهټه مې شوړه غوډه کړه هیڅ هم جوابونه رسول الله صلی چپ شو د پیغمبر له ساتو سره هم خفګانه دا د شوو چې دریس دغه خفګانو لکه مخکې منګوري عبد الله ابن سرح چې کومه خې راغې ماکه چې پته شو نو اسمنه سي ورته د چې د د سپار شو کوم رسول الله او نو مخ عبد الله ابن سرح نه به ورته په دې بے بدیل تر پرغه بے مخوڑه واخره رسول الله حیات وجنا الاسملہ اوت ملګر لو لو دنه کلام ما مخوڑه غوته زبر سر باندې والي او بتوره باندې کړ اومر شه به یو تا موله په سترګو اشاره کړي ورسونه اشاره چاله نه کړي مصافه باندې مجبوریت دوجنه او مصافه یې بارک موږ را خبره مخې کړې وا چې له سونه کول ولدا جائزه په دې شر چې انحنان نبی سر ک تکول مطلب عادت مستمر او مصافه به کی ترق نشي تندیا کور ولدا جائزه جا جا پر سب تندې د عثمان بن مزدور رسول الله کول کړو نبي كريم على الصلاه <سؤال> والسلام ابو بكر کول کڑیو دسر کول ول جیدی عیشرت له حضرت رسول الله الله رسول الله ته چ کول کڑیو خپ کول ول سنگریو سنگریو فقیر ود بر علماء عمل د یہودو دے دوم پانی کو زنان د ام ابان درم چ تبان انسان چک پی خلی نو سر ک تکو دا رسول الله دا خبر اور تو کڑا ابو قولو دا سخ کول ویناں ودی وقت د مکه مشرکانو ورته ویل شنا چې لار وسینځه په چلو. چلو وی رسول الله علیه وسلم یې ابن ابي قحفلار هم دوی می مرتقلات کی ابو بکر یې وانه خصوص ویغه مو چونه ویل او وی ویل وی زه خیر نبینم وی عمر چې سبصه مسره وکړ ویغه قسمی دښمنۍ لپاره وای وی چزما سره صلی الله علیه وسلم یې زبتا اوسمانه بریټ کوم حالې شماله خبر وکړ چې میدان لار شاو پخپل باندې جمعات کوي دغه وی اعلان د مکه مشرکانو ځانانو ورته ویل یې ظالمه را دی علي باندې لوبي کړی منا بريش مشرمو ولا مشرمي تي خوستم مشرمو ولي نورم دمكيله مشترکانو پدزله الله رسول الله بري او تي چې کېږي بروز منشرته ژونديو لزر کسان د محمد رسول الله تشکيله ولا او دمكي په طرف منه روانې دل او دمکه پته کول دم دم الله په تفشري بيان کو الله رب عزتي محمد رسول الله الله رب عزتي مونږ ته تاسو ته خير خلقه محمد واله واسو به اجمعين برحمتك یا رحيم